<laughs> sådan. <laughs> så er vi kraftede med gang. Vi optager det af opkars. Nej, det er for dumt, men det er på vej derhen. Det skal gå hurtigere. Hvad er der sket til sidst? Hvad er der sidst? Sing. Nu er vi og... da også randet lidt, var. Nej. Vi taler Nej. om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke så tattiveret i ansigt? Det er bare sådan, jeg ser. Det er lidt for sygt, det her. Hold <laughs> nu, okay. Jeg hedder Lies Heves. Du hedder Martin Nørgaard. Hej. Så... Fik vi lov at høre den smukke intro en mig en gang til? En gang til? Det er ikke bare podcast-tid podcast igen, det er ja, også. Nej, det er, uh, er fanden fucking rap-tid. Ja, yeah! nu er vi tilbage. Det er mig og så Elias. Og ikke en fyr, der hedder Mathias. Det er kun os to, der skal lave podcast lige til dig. Så bare vent på og hør så bliver det sejt Ja, yeah! for vi har swag, og vi er hip-hop. Gud, ja, vi, ej, men vi har en flot krop til sammen En muskel, eller to, eller tre Eller fire, eller fem har vi fucking. Jeg hvorfor prøve at og tæller muskler Jeg bliver aldrig rapper, det Nej. gider jeg heller ikke være Det ved jeg, jeg, tror jeg ikke Jeg tror ikke, jeg vil være god til det Jeg tror, du vil være en rigtig god rapper, hvis du forberedte dig mere end 3,5 sekund <laughs> Du ser altid lidt overrasket ud hver gang vi sidder og laver et rundown Og jeg siger og ja, så er det jo en rap vi starter på Ja ja ja ja, ja, ja. Vi starter på rap, vi starter på rap. Jeg er klar, Det er fordi jeg, jeg, er ikke, jeg tør ikke forberede mig Fordi jeg ved at så finder folk ud af at det er lige så dårligt vi, kan lade være med, at vi behøver da ikke at sige til nogen at du har forberedt en rap oh, ja. Det kan bare være den dag hvor din rap var 3% bedre Det har du selvfølgelig ret i Ja Det kan da være det... Men så kan man så sige at hvis den er bedre næste gang Så vil folk tænke at han har forberedt sig Og det var stadigvæk ja. ikke særlig godt Så der ødelagde vi lidt det Ja, yeah. det kan vi klippe ud jo. Nej, det kan vi ikke. Nej, Nå, det kan vi godt, men det gør vi ikke. Ja. Hej. Hej, velkommen tilbage. Okay. <laughs> det er, det er podcast tid igen. Det er længe mm. siden, vi har, øh, vi har lavet det. Det, ja. det. Og det vil vi gerne lige om lidt fortælle, hvorfor. Ja, eller men, nu. Ja, det kan vi også. Men min, er der ud. noget, du har på dagsordenen inden? Nej, jeg vil bare prøve at være radioværten, og så lave den lige om lidt, der høre Og så, og så senere, der Uh, ja, skal jeg lige forklare det? Yeah. Ja Det er fordi, jeg har ja, faktisk lidt svært ved at finde ud af, om vi skulle sige det eller ej, mm. Fordi det kunne hurtigt blive sådan lidt selvsmagende Eller sådan lidt det dystre skæ nu med, nu med lort på <laughs> uh, Men ja, jeg vil prøve at gøre det kort fortalt Fordi der er ikke nogen grund mm. til at bruge super lang tid på det Men det der skete var, at uh, jeg fik det lidt skidt inde i mit hoved Mm. Øh, rigtig skidt faktisk. Det er så skidt, at da jeg var færdig på Zulu News der kunne jeg ikke være med til det der fællesfoto, vi skulle have taget. Fordi i det sekund, at jeg var færdig, der begyndte jeg at græde stort set. Jeg ringede til min far for at sige: så Lykke med fødselsdagen. Så begyndte jeg at græde, da jeg snakkede med min far. Så tænkte jeg: Jeg har det ikke perfekt. Oh, det er ikke et godt tegn. Nej, ikke umiddelbart i hvert fald. Og jeg havde haft det sådan i en måned næsten, at jeg skulle græde. Jeg, jeg har sagt det til min kæreste, jeg har sådan måske grædet, men jeg kan ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Ja. Jeg, det sådan, det, du ved, hele livet sad bare helt op mm. til halsen. Og så. Øh, hvis jeg skal forklare det på en kort måde, kender du det der med, at man måske nogle gange i et øjeblik tænker, kan vide, om den måde, jeg har det på nu, er sådan, jeg er, og det er virkeligt, ja. eller om jeg måske burde søge hjælp. Ja, det, øh, Vi er jo begge to nogle øh, ja, er depressive eksistenser, jeg, jeg som man kan godt kende det. Jeg ved ikke, om andre folk nogle gange har det sådan, men sådan har jeg i hvert fald haft det, siden jeg var 13. Jeg tror, det er meget normalt at have det sådan Men jeg tror ikke, det er normalt at have det sådan hele tiden Nej, og sådan har jeg nok haft det mere eller mindre hele tiden ja. I hvert fald et par gange om ugen Tænkte, jeg kan om jeg burde få gjort noget ved det her mm. Og det er sådan noget øh, Angst, stress og depression Ja det, Er det, jeg har fået at vide, jeg nok har Det er den nederen kinder, ikke? Ja, det, det er den rigtig dårlige træen Ja øh, Men det, der så skete, var, da jeg var færdig med det Så dagen efter, da jeg, jeg havde det rigtig dårligt Så hjem til min kæreste og snakkede med hende Og... Øh, Tilstod mit hashmisbrug Som jeg havde haft i lang tid Uden hun havde vidst det Og øh, så dagen efter da jeg vågnede Tænkte jamen så må jeg have det bedre nu Jeg er færdig med arbejde Jeg har græt Og jeg har sagt noget Som jeg har, har gået og haft det lidt dårligt med mm. Og som jeg havde regnet med At ville have nogle store konsekvenser Og det havde jeg slet ikke Nej Fordi hun elsker mig Og det er jeg jo glad for øh, Det er så... heller ikke et misbrug Som at du Altså ikke kunne leve uden Nej nej nej nej nej, nej Men bare hver dag Ja <laughs> okay, <laughs> Altså ikke okay, ja, ja. Det er ikke fordi jeg kunne leve uden nej. Men jeg gjorde det bare hver dag Jeg bare ikke uden, ja, altså. Og øh, grunden til at jeg har gjort det Og grunden til at jeg også stadig har lyst til det Men lad være nu Det er fordi at jeg aldrig har lyst til noget mm. Og så tænker man jamen, så, nu må jeg jo, så må jeg jo gøre et eller andet Der gør at jeg får lyst til noget Og, og så ryger man og så får man lyst til det. Om ikke andet bare slap af i hvert fald ja. Eller slik <laughs> <laughs> Jamen det er helt basalt men det, Og det er ja. det jeg kæmper meget med nu Det er at jeg aldrig har lyst til noget Det lyder no. som om at man ikke kan sætte pris på sit liv Men det er også det der er problemet det er ja. det, jeg, øh, Jamen nå. det er netop jamen, det, det... Det ja. er jo lige præcis hele humlen i problemet Fordi jeg ja. har, det, jeg har det ikke haft det lige så slemt som dig Men jeg kender godt det der med At man at har det skidt over Jeg har det skidt, men jeg ved ikke over hvad Fordi ja. når jeg kigger på mit liv, så har jeg ikke noget at klage over Men Nej. jeg har det ikke godt, og så får man det bare endnu værre fordi, Ja, fordi man tænker, jeg har, ikke, jeg har ikke engang Min kæreste, skal vi ikke gøre det der? Man tænker næsten, det vil være rart, hvis der skete et alvorligt som man havde en undskyldning for at gå ja, rundt eller så man kunne blive Flået ind i virkeligheden ja. I det mindste, ikke? Øhm. Men dagen efter, da jeg vågnede, så græd jeg i to timer Og så tænkte jeg, det er nok ikke så godt Og dagen efter Der græd jeg i tre timer Og dagen efter Kunne jeg ikke stoppe igen nej. Øh, Før jeg fik en pille af en vagtlæge <laughs> øhm, Og så endte det faktisk mere i, Og det var, der var det blevet lørdag Og så endte det faktisk... Nej, det var fredag, jeg fik den der pille mm. Og så tog jeg det min weekend, og så skulle jeg til lægen om mandagen Og... Øh, det, havde, det er nu jeg ikke kan finde ud af om det er for selvudleverende, men så kan man stoppe, hvis man på nuværende tidspunkt synes det er ja. lidt for ulækkert. Men øh, hun vandt og hvad hedder det, at sende mig ud på psykiatrisk afdeling. Ja. Og sagde at jeg nok skulle indlægges. Og så tænkte jeg det synes jeg ikke jeg skal. Øh, og så kom jeg derud, og mm. hun sagde også at hun plejede at du sagde hun for sjov, men hun plejede at åbne en flaske champagne hver gang hun fik øh, nogen indlagt på psykiatrisk afdeling, fordi så svært er det at få nogen indlagt på psykiatrisk ja, afdeling, okay. så ikke fordi man skal fejre nogen har det dårligt, men hun sagde sådan for sjov at jeg ja. åbnede nærmest en champagne, når det skulle lykkes, så jeg tænkte, okay, så bliver jeg jo ikke indlagt, fordi at jeg, kan jo altså jeg havde jo også lyse momenter, hvor jeg tænkte, hvorfor, hvorfor har jeg det så dårligt, jeg har jo lyst til at hygge mig. Øhm, og så kom jeg derud og snakkede med dem i... Ja, det er fordi man, man forestiller sig psykiatrisk afdeling er sådan et sted, man havner, når man... Ja, men altså, det er fordi, der er jo mange lag derude, ja. der er den lukket, og så er der noget lukket og så er der noget helt åbent, der hvor jeg var indlagt. Øh, fordi det blev jeg Jeg snakkede med dem i 40 minutter Og så var de sådan lidt du, du kan bare blive indlagt Hvis du har lyst ja. Og så tænkte jeg oh, ja, <laughs> øh, Det var alligevel voldsomt Og ja. så øh, gik vi rundt på den der afledning Så vi kunne se hvordan den var Og hvis der er nogen der, der har været på en psykiatrisk afdeling før Hvis der er nogen der ikke har været Så kan jeg sige Det er ikke de mest inspirerende omgivelser i verden øhm, Men jeg valgte så at blive indlagt alligevel Fordi at jeg tænkte Så sker der noget hurtigere End hvis min, øh, hvis min læge Skulle øh, henviser mig til en psykiater eller en psykiater ja, ja, ja. så vil man kunne vente et år nogle gange <coughs> ja. på at kunne komme til og hvis man lader sig indlægge så kan er man blive ja. så kan man komme til meget hurtigere så jeg lukker indlæg, og så, nu er jeg været udskrevet i tre uger snart øh, og går egentlig bare vente på at jeg skal starte hos en psykiater og så tager jeg angstdæmpende medicin fem gange om dagen <laughs> og oh, antidepressiver så øh, like a boss <laughs> ja men øh, men det er det er simpelthen det der er det, det, det. På, og og så vi har været lidt ja, og det og, og, Ja. Og nu er vi tilbage på den måde At nu prøver vi at se Hvor meget vi kan op til igen ja. Og det er ikke fordi jeg er sådan en, Nu er jeg blevet sådan en lille skrøbeling Der aldrig kan noget igen men nej, nej nej nej Man skal bare jeg, lige passe på sig selv nogle gange Ja Jeg skal passe på mig selv Og så er jeg langsomt ved at bygge mig selv op igen På den måde som jeg altid gerne har ville være på Men som ja. jeg aldrig har været på Ja Fordi at nu er alt blevet resettet. Ja så på den måde er det i bagspejlet om noget tid en rigtig really god ting? Alle dem, jeg har, været, har snakket med, og folk, der skulle behandle mig sådan noget, har sagt, at jeg var heldig, at det var sket nu, og ikke først, når jeg var 45 eller 60. Ja. Øh, okay. Der var også en præst, der sagde til mig, at øh, folk, der har det som dig, plejer at blive selvmord. <laughs> øhm, så det, det er de to poler, jeg, <laughs> har, de to poler jeg, har, jeg har snakket med. Folk, der siger, det er meget godt, og andre, der siger, puha. Det var ikke så godt. Og det må man da tage hatten af for en religiøs, der taler ud af posen for en gang skyld. Ja, men hun, sagde det, hun, hun sagde det jo ikke som i, så hvorfor ikke det? Det var mere som i, så godt du kæmper. Ja, ja, ja. At Nå, du jo, du var for at sige noget positivt til mig, at, ja. at det har du trods alt ikke valgt. Det, der fandme, det, det er det spørgsmål, jeg har fået mest i november, nogensinde i mit liv i en november måned. Det er, har du overhovedet, at selv går selvmord? Så, og så kan man ikke lade være med at tænke, så har det måske lidt værre, end, end jeg ja. ikke regne regnet med at have. Og det er også en mærkelig ting at sige. Nå, men øh, ellers, så er jeg begyndt at lave kryddersnaps. <laughs> <laughs> Noget skal jeg jo tage, det på sådan Nej, men det er fordi, jeg skal. Det er, det er en lang stump. Jeg er begyndt at lave kryddersnaps. Ja, det lyder og det, da og Det, det er fordi, at nu skal vi ikke snakke mere om det. Nej. Nu skal vi også hygges lidt. Og men, det, har... er, men det, er, der, der skal jeg lige være med, det er, at du, du hjemmebrænder det ikke selv for bunden. Du køber en snaps uden smag. Jeg køber en klar brøndum, ja. som er det, jeg har googlet mig frem til på diverse øh, kryddersnaps forudra. Som det jo hedder ja. Og det for der er mange af dem øh, Og man skal vogte sig Fordi der er altså nogen Når de, øh, når de laver snaps Så skal de være ja. nogle værre mandfolk Og så bryder ja. de dem for meget ja, ja, ja, ja. Der vil jeg så sige Der skal man lige huske at tage en sin med snaps til ja. øhm, Det er faktisk bare fordi At vi har besluttet for At vi skal snakke lidt om jul Ja vi, vi, øh, det, skal være lidt, øh, det skal være lidt hyggeligt i dag oh, vi havde faktisk snakket om Vi skulle snakke om vinterdepression først Men bliver det for tungt? Nee. Nej, jeg tror, det var lidt så, det. Jeg vil også bare sige, at. Yeah, take it nej, over. fordi nu bliver det nemlig også bare for. Jeg vil også have med lidenhed, Fordi Nej, men det vi beder om er ikke med lidenhed. Nej det, der, det var egentlig mere bare en forklaring på. At det er fordi, at det ville virkelig lidt hul, synes jeg. Bare vende tilbage og sige, Hey, så er det fanfropper raptid, og hvad sker der for? Ja, et eller andet? Jeg, tænkte, jeg tror, det var bare lige for at runde, at vi nok begge yeah, to. Også fordi det er dig allermest, men jeg tror begge to, vi lige har haft sådan en øh, vinter. Jeg har i hvert fald haft sådan en mild vinterdepressionstur, mens vi har været væk også. Yeah. Og, som ikke har været lige så slemt, men som. Yeah. Jeg synes bare, det. Ja, yeah. det var egentlig bare det, jeg vil sige. Men jeg vil sige, at mit, mit var ikke en vinterdepression. Nej. Mit har et, et, et ortids ja, ja, ja, ja. sammensparing af piss og lort. Ja. Øhm, men der er måske også en... Men jeg har også den jeg jeg der, en der, en... der ten, vinterdepressiv tendens, og det er mærkeligt, fordi man kan mærke det. Så snart ja. det lige går op for din hjerne, nu bliver dagene kortere, nu er det ved at blive koldt, så det er den samme følelse hver år, der rammer mig. Ja, men, det, men sådan er det jo med mange, og det er jo fordi, der ikke er noget sol. Jamen det er fandme nederen. Det er mega noget. Tænk, hvis man boede ved Equator. Men det var også det, jeg vil sige med det, at det er jo nok det, der som måske har udløst det. Det er, jo, det er ja, måske det, ikke en tror, tilfældighed, at det er nu, det ramler sammen. Altså, det... Nej, nej, nej, nej. Og så også, at nu har jeg fået fri, og jeg har været så fornuftig, ja. at jeg i den periode, hvor jeg har tjent godt, har sparet op. Så nu har jeg rent faktisk også økonomisk mulighed for først at begynde at arbejde igen, når jeg har fået det godt. Ja. Men jeg har så tænkt mig at begynde at arbejde før. Fordi at man kan ikke bare sidde hjemme i sit køkken og og, og, og, og, lave, og lave snaps ja, altså, det, det kan man godt det, det kan man godt, men så bliver man bare til I stedet for, hvad er det han hedder, ham der spandmand Ja, ikke spanmand. Ja, så bliver jeg bare til Elias snaps. <laughs> og det gider jeg ikke Elias snapsefyr som, ja, som bare fyrer en helt snaps <laughs> Ned i en spand <laughs> Hvis man ikke kender ekspandmand, så skal man søge på det på YouTube Google, og lige få sådan en oplevelse. Lige YouTube ekspandmand og tænke, åh, oh, jeg ryger jo ikke for meget så. Ja. <laughs> Jeg vil godt garantere dig lige meget, hvor meget ja, du for meget. Ryger, ja. så kan du ikke måle dig med ekspandmand. Nej, du kan altid få opture på ved at se ekspandmand og så lige, ja. Nå, øhm, ja, og så derfor tænkte vi bare, for os lige at holde det lidt let, lad os snakke om, hvad vi laver juleting. Fordi ja. der er mange, der, der hader jul. Det starter i oktober og... Det er kunstigt og pisse lort Men det er jo kun kunstigt Hvis man gør sig til en del af det Det er ligesom at klage over vild med dans Ja Hvilket jeg jo ikke gør lige nu I mit standup, Men det er fordi oh, Der er ja, for mange der ser det ja. Og ikke tager stilling Men det der er det der At man kan jo bare lade være Jeg kan godt forstå Hvis man går en tur på strøget Altså man tænker Der går nok meget jul Og der er, har du set de der uhyggelige nisser Der nede ved magasin Nej jeg, ved jeg har slet elo. ikke været på strøget Fuck synes jeg ikke det er scary Det er sådan nogle mærkelige nisser Der sådan hænger rundt Og så siger de ja! og det er det eneste de siger til sådan en ufykkelig melodi og så hænger de i snorer sådan noget, rigtig uligger. Nå, men det vi bare snakker om noget positivt med jul ja, i stedet for det, alt det der med ja men det er, er nemlig så snart blevet det er nærmest snart blevet mere populært at skrive noget negativt om jul mm. altså der, der er flere på Facebook synes jeg der skriver noget hvor jeg er træt af at folk bare i julestemning der end der rent faktisk er folk der skriver i var jeg julestemning ja. og, og det er også lidt irriterende på ja. en eller anden måde fordi men jeg der tror er ikke nogen der tvinger dig til at holde jul julen men også fordi alt det der sker med, her med mig nu betyder at jeg laver ikke særlig meget jeg, jeg tuller meget rundt ja. Det er jo meget privilegeret at have tid til det Eller penge til det Er det jo i princippet ja. At jeg ikke behøver at passe et arbejde Jeg har så heller ikke et lige nu Så selvom det ikke var sket Havde jeg ikke lavet så meget Det er hele uheld. Ja, det, det er hele, hele uheld på alle måde. Men Så jeg mm. går sådan og prøver at julehygge mig lidt Jeg har bare brunkære fra bunden af mand, To gange Jeg tror jeg har bare 1000 brunkære Nej, jo, seriøst øh, og, jeg, og så har jeg lavet de her snapse Ja øhm, Og jeg ved ikke Er du en snapsmand? Det er jeg ikke, men... Nej, men hvorfor er du ikke en snaps? Jamen det er, fordi jeg jo formentlig kun har smagt dårlig snaps. Hvad har du smagt for en snaps? Jamen, jeg har jo... Jeg tror, Rød Aalborg. Jamen det har jeg sgu nok. Jeg har nok yeah. Min snapskundskab, den begrænser sig jo til det, man har fået kastet i hovedet til sådan nogle gymnasie Jamen Det er du helt og sådan noget. Jeg vil, jeg vil næsten tro, at jeg har fået en god snaps, hvis jeg har smagt det hos, når det har været familiejulefrokost. Ja. Yeah. For der er trods alt nogle voksne mænd, der... Altså ved, hvis du har fået... Har du fået en linje -akvavit? Den, der bliver solgt, øh, solgt, sejlet ned til ekvator, og så tilbage igen. Ej, den her, det ved jeg ikke, men den her, jeg har jeg hørt om. Jeg har godt hørt om den der modneviseproces. altså, øh, linjagt for det er en glimrende snaps. Ellers ja. Porsche-snaps, også god. Men jeg ved sgu ikke, jeg Arh, det er ligesom, jeg er jo lidt en, jeg er lidt en tøs på det område med spiritus Altså ja. jeg kan heller ikke, jo jeg kan godt smage, hvis jeg får en rigtig god whisky for eksempel Så kan der godt smage, hvad what the fuss is about Men, ja, jeg, min, vil, jeg, vil sige, men visky, jeg nyder ikke en god Whisky lærer jeg nok aldrig at drikke Nej. Jeg har prøvet en del efterhånden nu, også fordi min mors er rigtig glad for whisky Her tilbyder jeg altid whisky og konjak og sådan noget Og jeg, jeg synes det er for stærkt det går ondt i munden, det går ondt i halsen Det går ondt i maven de slidt, der er slidt, og, og smagen er sådan jamen, de smager træ ja, <laughs> mm, mm, Lækker det smager ad. Den er en dejlig rund smag Men det er jeg tænkt på Men det er fordi jeg forbinder jeg, jeg ved ikke om jeg har smagt en god snaps Men underbevidst der forbinder jeg altid Når folk siger snaps så forbinder jeg det med kommens smag ja, og, og det, jeg det er Det rød alvor Jeg bryder mig så ufatteligt lidt om kommen. Men det jeg tænkte på det var Om vi skulle lave en snaps Ja vi skal så, da lave den de dystre snaps. Ja, og så laver vi et nytårsafsnit, hvor vi øh, drikker noget af den snaps ja. og smager på snapsen. Ja. Og kan, vi nå, kan man nå det, for jeg har hørt, at de skal trække i flere uger. Kom man på, hvad for en slags snaps du laver. Okay. Og så tænker jeg, at når vi har lavet det, vi synes er en god snaps, så er der en lytter, der kan få den. Eller så, et så, eller andet. så laver vi en konkurrence, så er der en, der kan vinde vores snaps. Hvad med, at vi? vi laver to... På en gang. så vi har en helt vi vi har, en, vi har en hel flaske snaps der er identisk med den vi sidder og drikker. Ja, lad os gøre det. Og så har vi en præmie vi kan til ja, kunne til folk. Må man godt ja det må, man må godt Det er jo ikke hjemmebrænd. Nej, nej. Det er jo ikke, altså, hvis vi havde lavet alkoholen selv, men det er jo det er en, vi kører en klar brændums ja. Så kommer vi ting ned i den, så den kommer til at smage godt, og så giver vi den væk. Ja, ja, ja, så længe altså, vi kommer. Altså vi tror vi skal gøre det på Facebook, men så får folk en mail eller et eller andet. Ja, men jeg tænker, kunne det ikke være meget hyggeligt? Jo for fanden, det er ja. jeg helt med på. Men så skal vi lige snakke lidt om den snaps. Ja, vi skal sku lige lidt ned. Øhm, hvad kan du... Er der nogle krydderi, du godt kan lide? Jeg kan lige forklare hvad jeg har lavet. Ja, okay. Jeg, laver... jeg har lavet en, øh, en snaps, hvor vi kom citron skal i først. Ja, så kommer man til at smage lidt af citron. Det er ikke den bedste smag i en snaps, fordi at sådan det er ligesom, ligesom hvis man drikker en margarita, det kan godt blive sådan lidt for lime Frisk skræbt ja. det hele, men det giver noget friskhed. Der er også et sommerårscitron, så, lidt har... sommer over citronen, så ja. det er måske ikke så snaps. Så... Præcis, og det, det er fordi jeg laver en snaps. No. og også lidt en til damerne, fordi damerne, de kan nemlig ikke lide snaps. Damerne er ikke så glade for snaps. <laughs> find, du bare tænker i så mange år. <laughs> ja, ja. Og damerne er ikke så glade for snaps, så det jeg har gjort med den snaps det er, jeg efterfølgende har fortyndet den. En lille smule, du ved jeg godt, nu er der mange, hvis testikler fatter sablen, og bliver sure, fordi man skal ikke fortønde snaps. Ja, ja. Men, men det vil jeg men, jeg godt sige til alle jer testikler, læg den sablen Læg sablen. Øh, fordi at det, jeg har fortyndet den med, det gør, at alkoholprocenten måske kommer ned på 35% i stedet for 40%, så vi har stadigvæk Arf. med en mandedrik at gøre, ja, ja, ja. synes jeg. Det er, ikke en, det er ikke en sommerspil. Nej, og det er øh, økologisk hyldeblomst, ja. jeg er kommet ned i Og den. der vil jeg da gerne afskrive mine testikler og sige, at det lyder sgu lækkert. Ja, ikke? Jo. Og da det så har stået og modnet lidt, lige de smags ting lige har kørt lidt sammen, så har jeg smagt til den mangler det sidste. Så har jeg købt noget frisk, økologisk, marokkansk myte, ja. og det træk med det i en dag, fordi friske og kommer ret hurtigere ud, og det har lige givet den det sidste. Fing. Du er så vild. Den smager røvgodt. godt. Ja, jeg kunne selvfølgelig man... drikke mig stiv i den. Den smager virkelig godt. Ja. Jamen det lyder fandme også lækker. Jeg forestiller mig lidt af. Hvad med sådan noget kanel? Kan man ikke også? Vi kunne godt jamen så bliver det mere, fordi jeg tænker Det er sådan en at, julesnaps. det er, det er godt en julesnaps. Den anden jeg har lavet, som jeg er i gang med at lave så ikke, ja. den skal jeg have lidt længere tid. Den bliver lavet på ingefær. Fordi hvis du lader ingefær ja. trække længe nok med en snaps, en måned eller to, så går den der sådan meget, meget hårde ingefærssmag lidt af det, øh, fordi den bliver neutraliseret af snapsen. Jamen det var det, jeg skulle til at sige, fordi ja. ingefær er jo egentlig ret skrab. Præcis, men det der sker, det er, når den får lov at stå lidt, så snapsens smag går ind og overdøver det skrab i ingefær, og ingefærns skrabes går ind og overdøver det kraftige i snapsen, så du får uh. mere en, en blød varme ind i din mund, der smager sådan, ja. ikke sødt, men sødligt af ingefær. Og så har jeg lavet et ekstrakt, på verdens den stærkeste chili, som ikke er genspice, den der hedder habanero, som jeg så kommer ned i den. Er den også til damerne? Nej, den er ikke til damerne, den er nemlig til mændene, den, nemlig til mændene ja. den her, kan du mærke det? Jeg kan godt mærke det. Så kommer vi den ned i, ikke ja. fordi det skal være stærkt at brænde, men så kommer der en smag af chilipeber nærmest. Ja, men, det, men chili er vel også på mange måder smagsforstærker. Præcis, så. Og, så, og så kommer den til at varme, det er det ja. der er hele ideen med den der, at den skal smage ingefær, og have den der lidt chilipeber mm. og så skal den varme. Ingefærn varmer, og så chilien, fordi at der er så lidt af det i, varmer også. Jeg tror... Det er sådan en snaps, man kan hælde i tønnen, der hænger under hovedet på sådan en St. Berners hund der løber rundt vi bliver ja. Lige præcis. Det er sådan en, vi skal lave. Nes... Er det sådan noget af det, vi skal ud i? Eller, eller måske... Jamen, jeg, det er kan... fordi jeg tror, det, vi skal gå efter, det er, det skal være en snaps, man kan lave på en uge eller to. Så ja. jeg vil sige to ting. Ingefærn, det tager for lang tid. Ja. jeg vil sige Jeg, jeg vil sige friske Måske noget der fortynder den lidt Fordi vi har også Altså jeg synes jo det der hyldeblomst noget, det, lyder, det lyder som noget jeg godt kunne lide ja, Jeg kunne lidt godt tænke mig nemlig at prøve at lave en anden en på hyldeblomst Jeg ved bare ikke hvad der er så ellers er Men hvis nu vi så siger hyldeblomst og friske krydderurter Og så øh, Så er det på den måde At resten skal være en overraskelse ja. Det eneste det en vi siger det. det er At det bliver en alle kan drikke ja. og, så de og, krydder, og så er det hyldeblomst og friske krydderurter Og så er det vist også nok om snaps det skal man aldrig sige. Men, men jeg synes, ja. det er en hyggelig idé. Så laver vi en snaps. Det synes snaps. jeg også. Jeg synes, det er en skidegod idé. Øhm. Jeg glæder mig allerede til at sidde og blive lidt halsnallerede i snaps. Så Jamen, så drikker vi den den sidste dag. Eller ikke det hele. Men ja. vi drikker... Vi, vi, vi, vi snapsen. Vi laver en sildemad. <laughs> vi holder skud af vores egen fucking julefrokost. Mens det vi gør har vi nemlig. En så laver vi en lille julefrokost. Det er der, det, der kommer til at sige. Stik til i lage. lage. Ja, i Fiskfilet. ja, ja. Ud at fyre <laughs> Så, raketter, Nå, men det er jo snart juleaften. Det er det nemlig. Der er to uger til. Det er jo min fødselsdag på fredag. Er det det? Uh. Det er den 14. Ja, var min gammelt. far har fødselsdag den 15. skal fødselsdag er sammen. Jesper Jul har fødselsdag den 16. Hold kæft. Skulle vi ikke samle dig, min far og Jesper Jul, og så bare holde et brag af en fest? Nej. Nej. <laughs> hvad, øhm, har du et godt eller et dårligt nytårsaftens minde? Så kan hvor... vi over til det nu? Ja, gør vi hvad, hvad, hvad, hvad fanden vil du ellers snakke om? Du har lige sagt at nu er det snart juleaften Ja. Nå no. Men har du noget du gerne vil sige om juleaften? Nej. Jeg... Men det er fordi du er det vi har skrevet vi skulle snakke om julaften eller altså noget. Undskyld. Men du? Jamen, det er, fordi. Hvad får I? Jamen, det er fordi. Er det ikke... nu, nu synes jeg måske ikke, vi skal snakke mere om mad. Og det er en spørgsmål... Nej nej nej nej. Det er en spørgsmål jeg kan finde på. Det, var, jeg troede, det er det skulle... Det var fordi jeg troede vi skulle snakke lidt om det der med at alle folk havde juleaften men. Nu... Men snakke snakke om det. Fyr den af Ja. Jamen, fordi jeg forstår ikke. Jeg forstår godt at man kan at der er nogen. Oh. Nu Nu der en telefon der ringer. Vi er meget kede af, at det her... Vil du have en hvorfor den ringer? Ja, det er jeg rigtig gerne. Det er, fordi jeg skal tage en angstdæmpende pille, og det er ret vigtigt, at jeg tager den ret sjarpe. Jeg du ikke godt skunde at gøre det. jeg kan gøre det, men du snakker. Okay. Jeg synes bare, at jeg kan godt forstå, at hvis man er meget ateist, så kan man godt være sådan lidt... En juleaften, det er bare en kristen højtid. Men jeg synes ikke... Er det det? Jamen, det er netop også det, jeg ikke synes rigtigt. Jeg er godt klar over, at juleaften er en kristen højtid, i den forstand at kommer fra Altså, nu, undskyld, mig op, jeg... Men, jeg har holdt juleaften i snart 27 år nu. Jeg bliver 27 på forældre. Mm. Det har aldrig for mig haft noget med Jesus. Nej. Jeg vidste godt, at jamen, det var noget med Jesus, der var der, han blev født og sådan noget, men det er det jo ikke, det passer jo ikke. Det er bare noget, man har... Men det er også det, jeg tænker... det har altid haft noget med at være sammen med familien, jamen, og dem, du elsker. Men det er også det, jeg tænker med. At altså, Der er jo ikke nogen grund til at være vred over jul, og, til, og der er jo ikke nogen grund til at sige, at jeg hader at skulle julaften, juleaften, fordi det er bare sådan noget... Nedre noget med at danse med træ og sådan noget Det er det jo lidt ligesom en... folk Der havde nytårsaften Jeg kan Fordi da godt de forst... siger det, er, det skal altid blæses op Til den største Den bedste aften på året Det er det aldrig Jamen, så lad være med at blæse det op Nej men det, og for, altså, Der var de der var, der var Ranglen Hvad hedder det Nej men det er jo også Det er det Altså det er jo ikke juleaften, du er vred over, hvis ikke du gider holde juleaften. så er du bare vred over at du har en kedelig familie, du ikke gider at være sammen med. Præcis. Fordi, fordi det er det jeg synes er hyggeligt. Jeg kan sgu godt lide lige at, at mødes med den nærmeste familie lige at spise noget god mad og ja, for spi måske. spise nogle gaver, skulle jeg til at sige. Spre nogle Spise nogle gaver. Og, og pakke så noget flæskesteg op. Det, det er der pæsigt. med græntræet og de der salmer og sådan, noget, det er jo så bare en del af det, og det, kan man, da, det kan man da vælge at skære fra, hvis man ikke har lyst til Jamen, det. Der er da ingen der tvinger dig til at købe at slå altså træer og slæve det ind i stuen. Men prøv, vi synger, vi synger altså ikke salmer juleaften. Vi det, der er hyggeligt for mig... Vi den har den der aften. hæfte, og så går vi... Jamen, rundt det har og synes vi synes vi også. Nogle, uh, Men det, der er hyggeligt, det er, når vi synger nu i jul igen, og så ja. løber vi rundt i hele huset. <laughs> ja. Det er pisse hyggeligt, mand. Ja, ja, ja. Det, jamen, det synes jeg nemlig også. Må jeg lige knytte en kommentar til den pille, jeg lige har slugt? Ja. Slugt. Da jeg, da jeg sad ind på den der afdeling, og var sådan lidt skræmt af det hele, og brugte mest af min tid på at græde og være for tvivlende, der var der en af de andre... Indsatte Eller hvad man siger <laughs> Jeg tror, man som, patienter, patienter er nok det mere rigtige ord Som ja. spurgte mig Hvad jeg fik af medicin Fordi det er sådan noget man snakker om ja, ja. Øh, Og så sagde jeg at jeg får sådan noget Der hedder troxal Og så <laughs> Der vidste jeg ikke Hvem han var nu. Øh, at han måske ikke var en lystløgner Men måske var en, Et pushtgimyte For han mm. fortalte mig At det var en pille Der var blevet opfundet Til KZ-lejrene Så man blev De dem for Blystøvler Fordi så blev man så doven At man ikke stak af <laughs> Så jeg sad derinde Godt paranoid og angst Og så fik jeg at vide At det jeg fik var, du, ja, var bare udviklet Bare kommer en SS Så jeg skyder ja. dig i panden ja. Det var sådan ja. ret vildt Ja Nå men det, var, men det var altså En stor fede løgn Det var øh, De var altså de blev opfundet i 59 så de kan ikke have haft så meget Med anden at Nå Men juleaften Det jeg godt kan lide øh, Ved juleaften mm. Det er At man er sammen med sin familie Og jeg vil faktisk sige at Jeg bliver mere og mere træt Af det der gaveræs jeg, ja. jeg, jeg, jeg prøver for så vidt muligt Ikke at købe alt for dyre gaver mm. Og det er fordi at jeg forstår ikke Jeg synes nogle gange at min mor og min far kører lidt for dyre gaver. Og, og, og jeg ønsker mig altid Ting som ikke er så dyre Eller også er det sådan at man Så kunne to sammen Vi ja. har altid svært ved at finde Jeg har jeg, Også fordi jeg skal Både fødselsdag og jul Inden for 10 dage Det er svært at finde så mange I år har jeg fem ønsker. Og et af dem er boxershorts Ja altså det, det, og det er virkelig svært og noget. Jamen jeg skulle det, også anstrenge mig For at finde ønsker. på fire en, ting Da min mor en, en kniv En brødrester Boxershorts Et skærebræt En kniv Ja, øh, en, en, en mindre kniv end min kokkekniv no. til at skære grøntsager med og sådan noget. Øhm, og, og, og det jeg kan mærke det er at, at selv nu, jeg skal købe 10 gaver, jeg har købt gaver mere eller mindre alle som som koster 300. Det, det synes jeg ikke er super dyrt. Men det er stadig 3.000. Ja. Man har brugt på altså ting hvor folk kan være sliten om så, det ved jeg ikke. Øh, en skål. Ja. Eller det ved jeg ved ikke en vase til blomster som vi alligevel ikke får købt. Så, men hvorfor skal jeg ud og bruge så mange penge på det lort? Ja, det er det, og det er der jo ikke noget i vejen med at give folk gaver, men det er det der med, at man skal, når, det, når det næsten er noget, man skal anstrenge sig for at finde på. Ja, Bare for ja, at få ja, en gave, ja, så er det sådan lidt. Jeg elsker at give gaver til min storebror og hans kone og deres barn, og det er fordi mm. barnet er ja. et nyt menneske i mit liv, jeg elsker at give ham gaver. Ja, ja, ja. øh, og jeg ved at man skal ikke overrisle dem. Men, og jeg elsker at give gaver til dem, fordi at de har to almindelige jobs. Han er elektriker, hun er skolelærer, de har et hus og et barn og en hund, så de kaster ikke om som med penge. De nej. sidder ikke hårdt i det, men nej, de kaster nej, nej. ikke om har med penge. Så de har rent faktisk Glæde ved at skrive en ønskeseddel Fordi så er det alle de ting De ikke lige får købt Og som ja. de ikke lige har råd til at købe mm. Det er mega fedt at gå ud og en gave til dem Og det kan man også se på det Brugsgenstande alt, tanken, alt som noget hvor man tænker om Det kan de tage i hånden og bruge ja. Det er ikke sådan noget med en, øh, Noget der kan stå på en hylde Eller ved en bog Men gå ud og køb din egen bog mand? Jeg har faktisk lige ønsket mig Jeg har bare skrevet en god bog men det er fordi, jeg, jeg har faktisk lige selv købt en bog. Men jeg så, synes, det er en god idé at ønske sig en Det må man gerne. Jeg, jeg, kan, lige jeg gider den. jo, jeg gider jeg jo har... ikke sige til mine forældre, I skal ikke købe nogen gave til mig. Det er, så kan jeg jo lige så godt Men jeg sige jeg dem spurgte, dem, kan vi ikke bare få lov at give én gave? Kan I ikke få lov jo. kun at få én? Men det er også... og så må I alle sammen gå sammen <hømmen> om den, og så må I alle sammen give en 20. Men, men vi har, øh, i min familie, der stopper man med at give julegaver til de andre i familiens børn, når de fylder 18. Åh. Oh. God idé. Jamen, det synes jeg faktisk også. Altså, ja. jeg, mig og min søster får julegaver af mine forældre, ja. og formentlig også af min morfar. Ja. Øh, og så er der nogle gange nogen, fordi de stadigvæk synes, det er hyggeligt. Så får man lige. Ja, ja. Ved, får lige jo, det, det er jo fordi, ret, at det rette, eller det andet. Men, men det synes jeg egentlig er fint nok, fordi. Jeg kan ikke. Jeg synes fødselsdag, der, der, der kan man tillade sig at ønske sig nogle lidt store ting, og så jul, yeah. det er mere sådan hyggeligt, og så Jamen skal jeg, det, det er, er jo heller ikke fordi man ikke må ønske sig noget, og at man ikke Ej. må give hinanden gaver. Jeg tror bare det er fordi at jeg synes det er dumt at jeg som har alt. Ja. Skal hele tiden skal sætte mig ned og prøve at finde på et eller andet. Ja, jeg det er ingen din fødselsdag, det Jesu fødselsdag, han altså, Jamen, det er det Og jeg overvejede faktisk. Jeg tror også, det er fordi min fødselsdag og julen ligger lige over hinanden. Ja. Men jeg tror også at jeg, jeg har overvejet, men det er lidt douchebag i kun at ønske mig sådan noget, du ved et hus i Afrika, en, en ged til en familie og et sponsorbarn, ja. altså sådan nogle ting fordi at så kan folk få lov at give deres penge væk men det er sådan lidt douchebag men jeg tænker, så kan man godt det ja, det er lidt det, at, at tvinge fordi, at, folk til at gøre en Ja, præcis. Og det skal man nok aldrig selvom man kunne Nå nej, men hvad nu hvis det er det, jeg ønsker mig ja, ja. hvad er forskellen på at gå ud og bruge 300 kroner på en kniv eller 300 kroner på ja, ja, ja, en ged til ja, formålet med familie? en gave må være, at du skal blive glad for den så hvis du bliver lige ja, så ja, glad for en ged i Afrika som en i hjemme i køkkenet det kan vel være det samme men det tror jeg måske stadigvæk, der er nogle ældre familiemedlemmer i mange familier, der vil synes, var noget pjat. Ja, men jeg tror også, jeg det er fordi, det. Det der er nogen, nok. der godt kan lide. sådan ved jeg i hvert fald, at der er nogen i vores familie, der har, at de kan rigtig godt lide at få lov at give gaven. Ikke fordi at det deres kærlighed eller deres omtanke skal vises i noget materielt, men bare fordi de kan godt lide at få lov at give en gave til nogen. Mm. Det er ja. også en rar fornemmelse. Jeg kan godt lide at give min kæreste gave. Jeg har givet den alt for mange gaver, så nu ved jeg ikke, hvad jeg skal give hende. Det er dumt. En kurv til alle de gaver. Ja, jeg det ikke det. hvad jeg skal give hende en kurve Hvor <laughs> det længere har vi optaget, Martin? Jeg kan ikke se det. En halv tid. Jamen, det er perfekt Fordi så skal vi til at snakke om Værste nytårsaften Yes Vil du starte? Fordi jeg kunne fornemme, at du havde en Nej, ved du hvad? Skal jeg ikke lige starte? for. jeg tror, altså, har, jeg jeg fortalt, top... har jeg ikke fortalt historien om Sidste år Hvor jeg bare Altså det væltede ud af begge ender Nej Men den Der hedder med senere. min teaser, du smider nu Ja, ja, ja Jeg, vil ja, ja. Godt... Så vil jeg... jeg tror nemlig ikke, min øh, historie kan top din Fordi jeg kunne mærke, at jeg skulle, lige, jeg skulle lige tænke længe, før jeg kunne finde på en decideret dårlig oplevelse. Men det er også, fordi jeg har levet sådan et privilegeret godt liv. Ja. Vi snakkede faktisk også om værst juleaften. Ja, har du Æh, haft sådan en? Nej. og det var igen... Jo, den, den, det er ikke en slem juleaften, fordi jeg skal ikke sidde her og hælde vandet ud af ørene. Men jeg kan huske et år, Nå, det, hvor det, jeg fik... hvis det er din værste, så ja, har haft gode juleaften. Ja, men så døm mig nu, fordi det her, det er Martin Nørgaards værste juleaften. Det var, da han åbnede en gave fra sin morfar, og der lå en pakke med. Tørrede abrikoser, dadler og finer. Hvad fuck tænker han også på? <laughs> Jamen det er det, det, de vil da ikke sidde hvorfor bort. skulle du have tørret frugt? Det er fordi der havde halme lige liggende. Det, det jeg der var glad for at få en gave, men det kan jeg bare huske. Jeg tror faktisk det både var mig og min lille fætter der fik sådan en. Jamen det man skal, sådan sådan skal huske på. Det man skal huske det, på, det er barn. at så er det næsten bedre ikke at give der noget eller ja. give der noget slik fordi at en, en, det er jo, problemet er for dig Hvad for en grimasse er det du skal tage på Når du åbner en pakke du ikke kan bruge til noget Ja mm, Dadler Jamen jeg kan ikke lide dadler. Nej. Eller tørret aprikoser Eller finer Det kan jeg ikke lide Men man kan heller ikke tillade sig broksoven Du kan ved. ikke tillade det, Men problemet er at det er jo svært det, det stiller dig i den situation At du skal sige falsk tak Fordi du tænker ja. Jeg vil heller ikke have haft noget Ja det er måske rigtigt Nej, man vil tit heller bare have haft noget fedt jo Ja men jeg tror hvis jeg fik sådan en pakke i dag Så ville jeg bare sige tusind tak Ja, ja, ja, Fordi det er jo Så kan man give fod, det videre til en eller anden, der kan de Ja, ellers så må man lære at spise sunde ting, i stedet for at hele tiden at skulle have sport. <laughs> det var du fandme også ret i. Ja. <laughs> På den måde lærte man meget af sådan en gave. Din nytårsaften. Min nytårsaften. Det var nok... Jeg... Jamen igen, jeg har sgu aldrig... Jeg har også meget privilegeret den forstand, jeg har aldrig sprunget mine fingre af, eller altså Nej. ødelagt noget nytårsaften. Der er ikke noget med dit ansigt. Hold kæft, Nej, det er oskylde. sgu ikke et uheld. Det er bare sådan, jeg har født, Elias. Hvad hedder det? Øhm... Sidste år var øh... Der var, der, var jeg, der var jeg meget følsket i en ung dame, øh, lige ja. omkring øh, juletid og nytårsaften. Ja. Lige den tid, hvor man rigtig gerne vil. Lige der, hvor hjertet, hjertet spiller. spiller. Lige der, hvor hjertet spiller sin følelsomme melodi. Og øhm, så, så ringede hun på nytårsaften og sagde, det, det duer ikke mere det her. Det er også, jeg har sådan en lang joke det. er op, også benhårdt. Jo jo, men altså Et, et ringe, to, nytårsaften Ja, ja, ja Vent Men det lige til men det var første. Det, Jeg kan sagtens forstå, at hun skulle af med det Og jeg bebrejder ikke nogen noget Men sådan lige i retrospekt Så prøv lige at lade være med at ringe klokken 4 om eftermiddagen Når jeg lige sidder i festtøj og skal ud af døren ja. Og så drop den der bombe på ja. mig. Altså... Lad mig lige få den gode aften Lad lige være med at skyde mig i hovedet lige før jeg skal ud Nu, og nytårsaften, år ind. Jo, nu er nytårsaften jo også stigmatiseret mm. Nu er det jo spændende, om der sker noget slemt her Det er jo det Altså, fordi efterfølgende var det sgu egentlig en meget god nyhedsaften. Det endte jo med, at jeg tog til festen med mine venner og drak mig fuld. Og ja, jeg havde en jeg god aften, forstå. fordi jeg bare... Altså, så var der jo virkelig en grund til bare at drikke igennem. Ja, og være ligeglad. Og bare være pisselig glad. Og så var det så var det en, en, en fed nyårsaften efter det. Og så gik det hele i orden igen. Og i dag, der har jeg... Du har da fundet smilet tilbage. Jeg har, jeg har fundet smilet tilbage. Ja, ja, det har jeg. Jeg det har fandme taget lang tid. Jeg har fandme taget lang tid. <laughs> ja. Nå, men ved du hvad, Eli din historie, den glæder jeg mig til at høre. Fordi jamen, det er fordi, jeg, er jeg, noget har, meget noget, meget for jeg har fortalt det før. Mm. Men øh, der var en, hvor jeg blev jagtet med nytterskytt sammen med min storebror og hans ven. Det var forfærdeligt, fordi de kastede kanonslag efter os og sådan noget. Altså, sådan nogle store bølger? Ja, jamen, de sprang kandsten i luften oh. med et kanonslag. Så det var et rimelig voldsomt kanonslag. Og så så de også, og så jagtede de os. Så vi var nødt til at flygte ind over det fritidshjem, hvor vi gik. Og så skyndte ind bag sådan et, et skur og gemme os. Og så stod vi der en hel stille. Og så kunne vi høre, at de kom løbende forbi. Det var sådan helt. På z -agtigt. Hvad fuck er det også? Øhm, For en nytårsløj at bare springe børn i luften. Men sidste år, juleaften, da jeg lige havde fået min kæreste, mm. øh, og jeg ønskede, at hun skulle have en god juleaften, jeg havde kun lyst til at være sammen med hende Jeg havde bare lyst til, at vi skulle holde juleaften sammen, fordi at mm. jeg var også forelsket. Sådan helt ny forelskende år. Øh, skrev hun til mig, at juleaften var aflyst hjemme hos hende, fordi at alle undtagen hende havde fået skiddepis og bræksyge. <laughs> og det var selvfølgelig lidt ærgerligt. Hun blev ikke syg. Nej. Det, der så skete, er, så tager jeg afsted på det, der hedder Comedy 8, og det sker den 28. og den 29., eller den 27. og den 28., så den øh, 29., der har vi hviledag, og så skal vi optræde igen den 30. i København. Den 29., hvor vi har hviledag, der begynder jeg at få det lidt mærkeligt om aftenen, og så spørger jeg min, øh, min kæreste, øh, det der skide noget, som din familie havde, hvordan startede det? Startede det med, at de bare begyndte at skide helt vildt og havde ondt i maven? Ja, nå, så har jeg fået det. Og så gik jeg ellers på toilettet 16 gange, og brækkede mig 20 gange. Oh. Jeg brækkede mig så voldsomt, at jeg til sidst var dehydreret, fordi ja. der ikke var mere vand i min krop, og hver gang jeg så tog en lille sip vand, fordi jeg kunne ikke koncentrere mig så de var jeg, så kastede jeg mig op igen 10 minutter efter, så kastede jeg det der vand op. Det var så voldsomt, at det sidste nåede, at jeg kunne åbne døren ud på toilettet og så altså, ramte jeg toilettet med sådan en meter lang stråle af bræk. Det, jeg troede jeg seriøst næsten, at jeg skulle dø. Det var så voldsomt. Ja, det lyder sgu da også for vildt. Ja, og så øh, den aften foregik på den måde, at øh, jeg havde været på comedy dagen før optræde, som foregik på, mm. jeg lå på et hotelværelse på Falconerhotellet, øh, som jeg havde været så sød og til mig. Så gik jeg ned, optrådte til det tidlige show, gik op, græd, og så gik jeg ned og optrådte til det senere show, så gik jeg hjem og græd lidt, fordi jeg havde det så skidt og var så dehydreret. <laughs> det er fandme det er også og så, ja, og så dagen efter, der, der, der var jeg så smadret den dag, at vi aflyst nytårsaften faktisk, oh. og så gik vi i seng. Ja. Og så klokken 7 om aftenen der, der, der vågner vi Og det er blevet mørkt Og jeg er træt og jeg er ked af det Og det er hun også for din forfærdelig dag ja, ja. Og så har jeg fået en sms fra min søde ven Jesper Jul, Som jeg skulle hjem til nytårsaften Hvor han har skrevet at når vi fortryder at vi ikke kommer Så kan ja. vi bare komme ja. Og så tænkte vi fuck it vi tager tøjet på Og så tog vi ud af døren Og så skede du i dit fine tøj <laughs> Nej nej nej nej, nej. Så, nej Der var jeg ikke syg længere Der var Nå, jeg bare okay. tømt ja, ja, ja, Altså for alt energi Ja helt tømt Og så tog vi derhen og de sad og var sådan lige midt i hovedretten, og vi kom sådan lige ind, og var sådan lidt, hvor er der kød? Uuh, der er <laughs> og så sad vi og spiste sådan nede i hjørnet, mens de andre spiste og mordede sig rigtig meget, og var sådan det der par, der bare slet ikke var klar mm. overhovedet, sådan helt træt og smadret, og Heidi var ved at være bange for, hun ville blive syg, og jeg var helt færdig, så man sad og var sådan, og prøvede at deltage i en samtale, og folk snakkede til hende, "Nå, hvad laver du så? Åh, jeg skider altså. <laughs> Jeg kan ikke lige overskue din samtale nu. Jeg har ikke energi i Jeg sad bare og prøve at spise. Så kommer der en eller anden dessert med alt for meget alkohol i. Så går det ondt i maven. Og så kommer der en eller anden som Man sad og prøver at... Hvad? Wham. Nej. Ej. Og sådan var det bare. Og så klokken halv et, da vi lige havde sagt godt nytår, jeg havde fået et glas champagne på, måtte jeg kunne bare mærke, uanset hvad der kom ned. Mine mave gjorde ondt. Vi var begge to trætte. Så tog vi hjem og sov. Og dagen efter var jeg bare lidt deprimeret. Ej. Det er den værste jeg har haft. Nej, det kan jeg da fandmende godt forstå. Ja, det var virkelig nederen. Nu har jeg ikke mere. Nu har jeg ikke mere om. Nej, alt er kommet det, ud Det lyder af mig også jeg, jeg sidder og prøver at brygge på en eller anden øh, ud at fyre det store batteri A-joke Men jeg kan ikke <laughs> Jeg er ikke få noget, Så fuck det Hvad ja. fanden øh, Så har vi ikke mere nu Så har vi ikke mere nu Så Skøt er det, det faktisk Det, det, er det, det, er det Spørgsmål Fordi Oi. det har vi sagt, at folk må stille yeah. Så derfor gør jeg lige sådan her ja. Så er det spørgsmålstid Ja Vi overvejede lidt, om vi skal blive ved med at spørge folk Men vi tænkte, at uh, det var en god måde lige at starte op igen på og yeah. fortsætte traditionerne og jeg har jeg har været ude og erhverve mig en lille, fin computer. Jeg ja, du har fået sådan en Sony Vaio Ja, den er lækker. Og den kan man læse. Den kan man blandt andet gå på Facebook på. Så på den måde Ja, på, den måde, den, på øh, den måde er den rimelig 2012. Rimelig badass. Ja. Jeg vil gerne læse det første spørgsmål her. Fyr Det er Mike Nielsen, der spørger nytårsfortsæt. Hej nogen. Øh, jeg har det samme, som jeg har hvert år. Jeg har godt tænkt mig at komme i form og blive lidt sundere. Og ja. det havde jeg også sidste år Og det kan man jo så selv kigge på og Og hvordan det gik ja. Men jeg bevarer optimismen Jeg tænker jo prøver, at jeg giver den skal igen ja. Jeg har ikke noget nytårsfortsæt Ikke lige nu Jeg har faktisk, faktisk næsten snydt lidt fordi Jeg er begyndt, nu, Jeg ved ikke om man kunne høre at jeg sidder sur i noget, noget Men det er sådan en dampsmøg jeg er begyndt på Fordi jeg gerne vil stoppe med at ryge cigaretter ja. Det kunne jo teknisk set have været min nytårsfortsæt Du men var det har bare startet i god tid det, Ja det har jeg taget hul på ja. Og nu har jeg ikke røget smøg rigtigt i et stykke tid det er Lige en en gang imellem men, ja, ja. men det virker meget godt så, øh, nej, men det kan være, jeg finder på noget. Ja, lige jeg, lige. Ser, om jeg, jeg plejer at finde mit nytårsaften. Ja, ja undskyld, at jeg lige sejlede væk der, men det var fordi, jeg kom til at læse det næste spørgsmål. Og hvad er det? Det, det er en af de der pjatte nogen. Okay. Vil du have det? Ja. Hvad vil I helst kæmpe mod? En and på størrelse med en hest, eller 100 hest på størrelse med ender? 100 heste på størrelse med inden. Ja, du var bare løs til dem Ja, en anden på størrelse med en hest er du sindssyg den, den, kan spise ikke, mig. den kan ikke bare brække din arm den kan, jo, den kan jo brække din Den kan jo opspore din familie og... ja. <laughs> Altså, den kan det hele Det tør jeg ikke så Det kommer det... selvfølgelig an på, hvad jeg har Hvis jeg har den der pistol, som Arnold Schwarzenegger bruger i Eraser Den der, som bare skyder igennem bygninger og flår alt alle små stykker <laughs> Og jeg står på 100 meters afstand Så vil jeg tage den så, så, så vil jeg give jeg jeg ja, ja. at skyde alle hestene Nej jeg har slet ikke dem. Jeg tror, jeg tror Det er faktisk jeg ikke så meget tror, pistol Som det er et gevær Altså heste i andestørrelse Det er jo nærmest Bare lidt mindre end ponyer Ej, andestørrelse, Det er jo sådan en hest her Du har sparket til dem Hvad skal de gøre? Jamen har du set en Shetlands -pony? De er fandme de er i særlig store okay. Ej det er okay De er lidt større end Nå ja. <laughs> <No. laughs> Stefan Jensen Det er et spørgsmål som er ja. Hvor mange downloads har du pt på fucking glad? Ved du hvad, det svarer har det vi på. vist sig at være den vilde guldgruppe, skriver han så Nej, det har ikke vist sig at være nogen guldgruppe men det er primært fordi, jeg slet ikke er så stor, at der er nok, det gider at købe øh, Men jeg tror, om jeg, kan, jeg, jeg gider ikke finde det præcist tal Men den er lige over 4.000 Det 000, er sgu da godt 4.034 eller sådan noget ja, ja, ja. ja, det er fint Men det havde da været rart, hvis der var en million, der havde købt det jo, jo. Så havde jeg tjent 200.000 Men altså, når man tænker på, hvor skidt det går med dvd salg. Jo Så er det jo så er det det bestemt, der viser sig at være en fordel og gør det på den måde gøre Ja, 100%, 100%. Ja. Det skal jeg, ved det ikke. Jeg ved ikke om du havde, hvis du har udgivet på DVD, jeg ved jeg ikke om du også har solgt 4000. Nej, det ved jeg sgu heller ikke. Nej, du, har sgu ikke nej, du har jo ikke rigtig lavet en DVD før. Nej, ja, ja, de nine blev udgivet på DVD, men det tror jeg der var ja, men jeg 13, mennesker, en der stand -up, 13 mennesker der stand-up 13 mennesker? Ja. Jeg har det ikke engang. Nej, så er det er Standup DK jeg er ude på. Ja. Og talegaver er 1500 jubilæet. Kan jeg... At det, det sælger jo godt. Ja, men stand-up DK er vel egentlig heller ikke noget der. Nej, det er ikke noget der batter specielt meget. Nej. Det er hårde tid at forsøge folk øhm, Charlotte Severinsen Lyder godt i er tilbage Tak skal du have Hvad er jeres største ønske til juliår? Ja Det er øh, En god grøntsægskniv En god yeah. <laughs> Ja Jeg håber jeg får et par øh... Jeg tror mit største ønske det er At øh, min mors ris eller mange er lige så god Som hun plejer at være Ja Og så i den røv Jeg ønsker mig at der ikke kommer til at mangle brune kartofler det vil... Og sværen bliver sprød. Ja Amen. <laughs> fucking amen. <Ja. laughs> øhm, mm, mm. Skal jeg bare læse dem alle sammen op, nu når jeg sidder med dem? Ja, ja, fylde dem. Du køber dem bare. Emma Lærketal, Der er en pige, der hedder Emma. der kan spørger, læse op? Hvilket one-man-show synes I har været bedst i år? Fuglen, Mick eller anden? Hvis I altså har set dem. Jeg ja. synes Louis C. Case har været det bedste. <laughs> ja. Bill <laughs> Burge kan jeg også rigtig godt lide. Det er ikke Nej, det skal du tage og gøre. Øh, og det er ikke for øh, men jeg har faktisk Jeg må ærlig nu om Jeg har ikke været inde og se Anders Maddessens nye Og jeg har heller ikke set Mikkel Anders nye Fuld of har jeg set øh, Prøve ting af til det ja. Op til Og der synes jeg var nogle Rigtig fede ting Jeg har jeg ikke set Nogen af de shows heller Så det Nej. Jeg vil have lov at sige Louis ja, Det var godt jeg vil, jeg vil have lov at ikke sige noget uh, Apropos Bill Burr Det skal du lige se bagefter Jeg fandt sådan en 10 minutters klip med ham mm. det, kan man godt, det kan jeg godt lige sige Fordi det, så kan det være Folk også går ind og finder den ja. uh, Noget nyt materiale Det er lagt op her i For nylig mm. Fuck det er godt. Fedt. Han laver, jeg tror, han laver 3 minutter, hvor han bare sviner Steve Jobs til. Og siger, at jeg kan ikke forstå, hvorfor alle er på røven over ham. Ej, det er... <laughs> Fuck, jeg elsker det. Nå. Henning Pedersen. Den her har jeg ikke læst igennem, så det er nu. Okay, det bliver spændende. Der er en del komikere, der er begyndt at sælge deres show over nettet til en meget god pris. Blandt andet dig, Elias Ehlers. Men ved Fuglendorf... Men, Men ved Fuglendorf var der nogen, der beklagede sig over, at det ikke kom på dvd er I bange for, at hvis I laver et show, nok dig Martin, at det ikke kan komme ud til, nogen, til, ud til nok af jeres fans? Og Elias, jeg har fået PayPal på grund af dig dit show. Tak for det. Men, øh, okay, at, punkt omtale, et, Jeg tror, jeg han spørger om. Ja, punkt et. Du behøver ikke at få PayPal for at købe mit show. Men det Nej. kan man vælge at gøre, hvis man har Det kan man vælge. Man skal betale gennem PayPal, men mm. de er så fine en service, at man kan så altså også bare oplyse sit kontonummer, og så bum, har man betalt, uden at lave en bruger. Øh, Nummer to, nej, jeg tror ikke, at det betyder, at vi ikke når ud til nok folk. Jeg tror bare, at det er en proces, hvor folk skal vende sig til, at det er der, man køber ting. Ja. Altså på nettet og ikke i en butik. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil der jo komme en netbutik, som mm. sælger mange af vores stand-up shows. Ja, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der tænker, Oh! Uh, uh, shit, uh. Der var lige øh, tekniske problem. Jeg ved ikke, om man lige kunne lige høre fixet. det, men der var et teknisk problem. Det <laughs> tror jeg godt, du kan kunne høre på, man, man, kan. man kunne høre det på os i hvert fald. Nå. Øh, ja. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der tænker, øv, må jeg ikke få det på DVD, fordi der er et eller andet... Øh. så brænd det ud. Ja, men det jeg tænker er, det jeg tror, der er nogen, der savner ved DVD-tingen, det er, at der tit er noget ekstra materiale på, der tit er nogle andre små... Men det kan man jo stadigvæk, men det, kan man man jo stadigvæk lave. Lave. det jeg forestiller mig, når jeg en dag skal lave et show, ja. så vil jeg da så vil jeg der lave det i sådan en lille så vil lige lave sådan en lille zipfil hvor ja. du lige laver lidt ekstra meget. Men lad, lidt, øh, men, men lad altså mig så sige det på den måde en af grundene til at mit kan koste 30 kroner er også at det ja. har været at alt det der har været enormt billigt hvis man skulle til at lave ekstra materiale større produktion federe optagelser alt sådan noget, Så ville det komme til at koste mere ja, end 30 ja. Der er ikke nogen grund til at blive ved med at og, og udgive det fysisk. Nej nej, og Nå, man udgive. kan det på den her måde. Det synes jeg heller ikke. Nå. Næste. René Lystdal Har I husket at tjekke jeres testikkel. Ja. <laughs> ja. det jeg gør jeg, jeg faktisk dagligt. min i forgås. Ja, jeg gjorde det i dag. Ja eller så ved jeg ikke. Nej, det er måske løgn. Det er, altså hvis jeg tjekker, nu, når jeg nu du er lidt så har jeg, det. jeg har da ikke stået og mærket efter. Men det gjorde jeg i går. Ja. Gør du det tit? Nej, jeg gør det sådan, når det lige når angsten rammer mig, ja. så mærker jeg lige, at de ikke er i stykker i hvert fald. Det burde jeg måske at også. At lille Elias har det godt med <laughs> påhæng. Elias' tasker. No. Næste, Laurits Malmqvist Jakobsen ser i nogle tv-serier, som for eksempel Breaking Bad. Lige præcis Breaking Bad er jeg begyndt på, efter mm. øh, du også lige øh, sagde, at du var på røvenhården. Ja. Og jeg er nået til godt ind i fjerde sæson og det må jeg sige, wow. Ja, det kører, ikke? Ej, det var sindssygt, mand. Ja, det fungerer. Det ved med mig godt. Så begyndte jeg også lige at se Modern Family, der har kun set første sæson. Det, det ved jeg med mig også sjovt. Ja. Øh, Ellers hvad? så er det primært for mig Game of Thrones. Jeg begyndte lidt på 30 Rock igen den anden dag. Ja. Det er altså også sjovt. Ja. Jeg så første sæson af Episodes Det var sgu også meget fedt Jeg har mm. ikke set anden sæson Det er det med Matt ja. ja. Det var bare ret sjovt Og så er jeg utrolig begejstret for South Park Også selv når det går dårligt Og det er bare fordi ja. jeg godt kan lide at det er så nyt ja. Og så nogle gange er de bare fucking sjove Jeg kan også stadig godt lide Family Guy Har, I set? har du set klippet hvor Nej det er lige meget ja. Næste spørgsmål <laughs> Rasmus glasdam, flæskesteg eller antihjul, eller begge dele. Flæskesteg. Jeg er på begge dele. Jeg er mest til confit de canard, hvis det skal være. Vi får faktisk så vidt, hvis jeg ikke husker helt forkert, så får vi kun. Ja, det er sgu heller ikke dårligt. Nej. Det kan godt blive lidt tørt. Ja, men Har der, der er, du... er også tit flæskesteg. Okay, så... åh, åh. ja, ja. ja. ja men, men Har du fået confit noget. de canard? Jeg ved ikke engang, hvordan det er. Nej, men jeg tror, man udtalte confit de canard. Det fik jeg for første gang i sidste uge. Det er min nye livret. Hvad er det? Det er hvad hedder et øh, annelår, som har ligget i øh, sådan en eller anden form for saltlæge og sit eget fedt. Det lyder og så stejer man det i sit eget fedt, så det er sådan enormt mørt, meget, meget velumami kødsmagende, og så med sådan helt ekstrem sprød skinsidde med fedt nedenunder. Det, det var så absurd lækkert. Det var virkelig godt. Det lyder fat, men det lyder godt. Ja. Der er altså heller ikke noget bedre end sådan noget sprød skin. Nej, det er altså skal... godt. Så længe det er på for noget dødt. Oh, der findes Nå, bedre til. Skal... Vi skal igennem de her spørgsmål ja, på vores Men der er kun tre tilbage. Godt. Søren, en et eller andet. Og det står der. Det er ikke mig der finder på det. Hvad er det pinligste i har oplevet? Velkommen tilbage. Det er sat med spag. Skriver han så. Jeg tror det det der spag det er et kongen af i citat. Hvad er det pinligste I har Åh oh, jeg, jeg kan aldrig jeg kan aldrig nogle ting frem når jeg, jeg bliver Jeg synes spurgt. meget meget sjældent, at jeg synes at der er noget der er pinligt og det er fordi jeg synes at ting skal ikke være pinligt. Jeg synes mest, noget er pinligt, hvis man bliver taget i noget, man ikke skulle have gjort. Ja. Og jeg synes meget sjældent, at jeg gør noget, jeg ikke burde have gjort. Eller, og det er ikke, fordi jeg er en heldig, men det er, fordi jeg kan stå ved det meste af det, jeg gør. Jeg synes, jeg synes tit, jeg tænker, at det her det er pinligt. Lige i en fordi jeg faktisk på mange måder er lidt sådan et, uh, genert. Ja. Ja. Så hvis jeg kommer til at... Hvis for eksempel jeg kommer til at hive øh, jackstikket ud af min telefon i bussen, så den spiller musik i to sekunder, så, ja. så folk kan høre hvad der er, jeg sidder og hører, ja. og så tænker jeg, åh oh nej, jeg skal dø, de hader mig alle sammen ja, det kender så, jeg godt Det synes jeg, det, bare lige for at sige det, jeg behøver ikke være for, mm. fordi jeg har tabt mine bukser midt på strøet eller noget, det kan også bare være Jeg synes tit sådan nogle små ting der, som alle kommer til, mm. når, når, når det er mig der kommer til det, så tænker jeg, åh oh, det er det pinligste jeg, jeg nogensinde har gjort Og når man ser andre gøre det, så, så tænker man, åh oh, du skal tage den på igen Ja, ja, men tænker nok det, ja, det kan du ikke gøre for så det synes jeg er pinlig Pia Rand Jacobsen Hvilke superhelt synes I er den sejeste? Jeg synes, øh, jeg, jeg synes Batman han er sej Ja det er, det er der mange der har sådan. Batman ja. han er den fede Jeg er øh, nok øh, rigtig glad for Hvis man kan kalde ham en superhelt Rorschach fra Watchmen ja. Fordi han er så benhård. Ja. Ham kan jeg virkelig godt lide Det der med at der er bare fucking ingen kæremor Og ingen ja. tilgivelse ja. Hvis du er ond, så er du ondt så skal du dø Det kan jeg godt lide Ja, ja, ja det, det kan jeg godt føle. Altså jeg siger primært Batman Fordi jeg aldrig har læst så meget Jeg, kan bare, jeg synes bare I forhold til Superman for eksempel Det er jo klassikeren Superman er lidt for kedelig Fordi yeah. han er super Præcis han Batman ingen svaghed. han er stadig menneske Ja, Batman har en svaghed Det har Rorschach ja. også ikke? Ja. Det er det, der... Og så synes jeg Rorschach er den superheldige Eller den i verden Der ser absolut mest sejt ud Ah, den der posemaske Der sådan en blæk tegning det, det var først ret sent Det gik op for mig at Det var sådan en psykolog Ja, det var det også for mig der, Men det, det gik jeg fedt med. op for mig så er der faktisk ikke flere spørgsmål Steffen Andersen har bare skrevet at Jeg fucking glæder mig Jeg gætter på det til den her episode Det var så fucking lidt op. Det var så fucking lidt Så håber jeg at det må vente tiden værd Og ikke andet så skal vi nok Så skal vi nok begynde at sende lidt oftere nu Jeg kan ikke garantere at det bliver hver uge Nej Men i hvert fald hver anden ja. Og så på sigt Pas lige på den undskyld, lille, Så på sigt bliver det til hver uge igen det er, Ja Det er forhåbningen i hvert fald Men jeg er sådan lige Jeg er ikke den mest stabil i verden lige nu Nej Det er Jeg. jeg ved du hvad Jeg sætter lige på. Og så, Gør det mand. Fyr den auto af. Yeah! Uf, sådan. Hvad hedder det? Ja, men skal vi ikke bare sige, at øh, vi, øh, vi lægger sinds... noget op, når vi laver noget, og vi prøver at gøre det? Det skal nok blive fast det igen. igen. Ja, ja, ja. Det er ikke sådan noget med, at der kommer til at gå tre uger, og så sker der ingenting. Men giv lige altså en chance, mand. Slap nu lige af med, med det, af, det der. Slap mand. Og, og på den... På <laughs> det vil vi gerne sige tak for den her gang, den hey, gang. Hvis ikke vi ses uh, inden Så ses vi efter når vi smager snaps Men han rigtig god jul Ja og hvis der er nogen der har idéer til snapsen Nogen uh, der sidder og tænker den vil jeg gerne vinde den skal smage det her Så smid ja. lige noget op Men husk det skal kombineres med hyldeblomst Ja præcis